«Двадцять шість. Хочеш ти порушить Олімп?» «Я маю знати, навіщо ми це робимо», – вимогливо сказав Грейсон до П'юріті за два дні до початку їхньої операції з прикінчення жінців. «Ти робиш це для себе», – відповіла вона йому. «Ти робиш це, бо хочеш попсувати світ так само, як і я». Це лише розпалило його злість. «А якщо нас зловлять, то витіснять наші спохади. Тобі ж це відомо, правда?» Вона усміхнулася йому тією своєю кривуватою посмішкою. «Ризик лише додає збудження». Йому хотілося на неї закричати, потрусити її, поки не зрозуміє, як це все неправильно, але він знав, що так вона почне його підозрювати. А вона, ну, ніяк не повинна почати його в чомусь підозрювати. Її довіра для нього все, навіть якщо ця довіра цілком недоречна. «Послухай», – заговорив він максимально спокійно. «Очевидно, що той, хто хоче вбити цих жанців, ризикує нами, а не собою. Я щонайменше маю право знати, для кого ми це робимо». П'юріті закинула догори руки і закричала на нього. «А хіба не байдуже? Якщо не хочеш цього робити, то не роби! Ти мені все одно не потрібен!» Це образило його більше, ніж він був готовий зізнатися. «Суть не в тому, що я не хочу цього робити», – сказав він їй. «Але якщо не знаю, для кого це роблю, то мене використовують». З іншого боку, якщо я знаю, все одно це зроблю, бо сам використовую користувача». П'юріті це обдумала. Логіка була хитка. Грейсон це розумів, але ставив на той факт, що П'юріті не завжди мислить і діє логічно. Нею керують імпульсивність і хаос. Саме завдяки цьому вона така принадна. Вона нарешті сказала. «Я виконую роботи для лихочинця на ім'я Манш». «Манш? Ти провикидає Лезмолту? «Саме того». «Жартуєш. Він ніхто!» «Правда. Але він дістає завдання від іншого лихочинця, який, певно, отримує завдання від когось іще. Хіба не бачиш, Слейде? Все це дзеркальний лабіринт. Нікому не відомо, чи є відображення з того боку, тож ти або насолоджуєшся будинком кривих дзеркал, або вимітаєшся», – сказала вона і посерйознішила. «То ти як, Слейде? За чи проти?» Він глибоко вдихнув. Більше він від неї нічого не дізнається. А це означає, що вона знає не більше за нього, і їй це байдуже. Вона тут заради азарту. Вона тут через непокору. Для п'юріті немає значення, чиї плани вона виконує, доки вони сходяться з її власними. «За», – нарешті мовив він. «Я за. Сто відсотків». Вона грайливо вдарила його кулаком в руку. «Можу розповісти тобі лише таке. Той, чиє відображення з того боку, на твоєму боці». «На моєму боці? Що ти маєш на увазі?» «А хто, на твою думку, позбувся твого набридливого агента Німба?» – запитала вона. Спершу Грейсон інстинктивно подумав, що це жарт, але, глянувши на неї, зрозумів, що не так все однозначно. «Що ти кажеш, П'юріті?» Вона знизала плечима, наче це дрібниці. «Я переказала на той бік, що тобі потрібна послуга». Далі вона нахилилася ближче і прошепотіла. «І її надали». Не встиг він відповісти, як вона пригорнула його так, що в нього, здається, розм'якли кістки, а сам Грейсон перетворився на желе. Пізніше він пригадуватиме те відчуття і вбачатиме в ньому якесь дивне застереження. Якщо П'юріті була причетна до першого нападу на жниць кюрії Анастасію, вона цього не розповідала, а Грейсон мав клепку не питати. Навіть згадка про те, що йому відомо про перший напад, знищила б його прикриття. А деталі плану цієї місії знали лише Манж і П'юріті. Манж знав, що курував цей напад, а П'юріті – бо сама вигадала план. «Насправді на ідею мене надихнуло наше перше побачення», – сказала вона Грейсонові, але не пояснила, що мала на увазі. «Вони що, в'язнять жінців перш ніж їх прикінчити? Вона про це?» Доки він не знав плану і місця, це обмежувало його можливість все заботувати. Він, на додачу, мав зіпсувати все таким чином, щоб вони з «П'юріті» могли вибратися з невдалої місії так, щоб вона не знала, хто все саботував. Напередодні таємничої події Грейсон анонімно зателефонував у офіс цитаделі жінців. «Завтра відбудеться напад на жницькорію Анастасію», – прошепотів він у телефон, використовуючи фільтр для зміни голосу. «Вживіть усіх необхідних заходів!» Тоді натиснув відбій і викинув викрадений для цього дзвінка телефон. Хоча шторм міг відстежити джерело будь-якого дзвінка, що й на й робили, цитадель жінців не мала такого доброго устаткування. Жінці донедавна нагадували хижий вид безприродних ворогів і тепер намагалися з'ясувати, як бути з організованою агресією проти себе. На ранок перед подією Грейсонові повідомили, що все пройде в театрі Вічити. Виявилося, що вони з П'юрітів входять у більшу команду. Мало сенс, що таку операцію не доручать двом сумнівним лихочинцям. Натомість її доручили десятьом. Грейсон так і не дізнався імен решти, оскільки це була таємна інформація, а він, вочевидь, не мав її знати. Але були речі, про які він таки знав. Хоча П'Юріті не уявляла, на кого вони працюють, вона навіть цього не підозрюючи розповіла йому дещо надзвичайно цінне. Дещо переломне. Ця інформація зробила б агента Трекслера надзвичайно щасливим. Яка іронія долі. Збирання Трекслера стало ключем до тієї переломної інформації. Бо якщо П'юріті могла влаштувати збирання агента Німба, це могло означати лише одне – ці атаки на К'юрі і Анастасію – не якась громадська самодіяльність. Шоу керував жнець. Жниця Анастасія була готова до свого виступу. На щастя, вона мала коротку епізодічну роль. Цезаря мали зарізати восьмирозмовників, і вона мала стати останньою змовницею. Семеро лез будуть бутафорними, а із них, із них битиме не справжня кров. Сітрина лезо буде справжнім, як і кров, яка після цього потече. На її превеликий жаль, жниця Кюріна полягла на своїй присутності під час вистави. «Я б ні за що не прогавила театральний дебют моєї протеже», – самовдоволено посміхнулася вона, хоча Сітра знала справжню причину. Вона з тієї ж причини відвідала інші два збирання жниця Анастасії, вона не вірила, що Сітро захистить Костянтин. Сьогодні, здавалося, тріснув фасад відчудженості Костянтина. Можливо, тому, що він змінив свою мантію жінця на смокінг, щоб злитися натовпом. Він усе одно не міг цілковито знехтувати своєю особистістю. Його метелик був того ж криваво-червоного кольору, що і мантія. А жниця Кюрі категорично відмовилася з'являтися на публіці без своєї лавандової жнецької мантії. Це була ще одна причина для люті Костянтина. «Ви не маєте сидіти в залі», – сказав їй він. «Якщо таки наполягаєте на своїй присутності, то це має бути за кулісами». «Заспокойтеся. Якщо Анастасія недостатньо серйозна приманка, то, можливо, нею стану я». Звернулася до нього жниця кюрі. «А навіть якщо іми вдасться вбити мене в переповненому театрі, то не вдасться мене знищити. Хіба якщо вони спалять всю будівлю, а це мало ймовірно, враховуючи присутність ваших людей». Її слова мали сенс. Цезар міг померти від Леза, але не жінці. Ні ж куля, груба сила чи отрута – все це уб'є їх лише тимчасово. За день чи два вони відродяться і, можливо, чітко запам'ятавши свого нападника. В такому разі тимчасова смерть може справді стати ефективною стратегією для захоплення злочинців. Але тут Костянтин пояснив їм свою нервозність. «Ми отримали інформацію, що сьогодні справді відбудеться напад на вас», – розповів він женицям Кюрії Анастасії, коли глядачі почали заповнювати театр. «Інформацію? Від кого?» – поцікавилася жниця Кюрі. «Ми не знаємо, але дуже серйозно до неї ставимося». «Що мені робити?» – запитала Сітра. «Робіть те, по що сюди прийшли, але готуйтеся захищатися». Цезар мав померти в першій сцені третьої дії. У виставі було п'ять актів, і решту актів його привід мав докучати своїм убивцям. Роль привида міг виконати інший актор – але сер Альбін Алдридж вважав, що це зменшить ефективність його збирання. Тому вирішили, що п'єса закінчиться невдовзі по смерті Цезаря, відібравши у роздратованого Марка Антонія його відому промову «О, друзі римляни, до вас я промовляю!» Ніхто не сіятиме розбрат і не випускатиме псів в війни. А натомість прожектори спрямують на приголомшених глядачів. Нікого не викликатимуть на біс після завіси. Завіса взагалі не опуститься. Натомість мертве тіло Цезаря лежатиме на сцені до останнього глядача. Таким робом, остання мить Алдрича на сцені мала відзначитися повною неможливістю грати. «Ви можете вкрасти моє фізичне безсмертя, сказав жниця Анастасії Він. «Але цей останній виступ завжди житиме в театральних літописах». Поки зала наповнювалася театралами, жнець Костянтин підійшов ззаду до сітри, яка чекала за кулісами. «Не бійся, ми тут, щоб тебе захистити». «Я не боюся», – сказала вона йому. Направду, вона боялася, але її страх пересилювало почуття злості, що на неї полюють. А ще вона трохи мала страх сцени, хоча і знала, що це безглуздо, але не могла його позбутися. Акторство. Які жахи вона має пережити заради своєї професії? У театрі був аншлаг. І хоча ніхто цього не знав, та серед глядачів було більше двадцятьох переодягнених гвардійців клинка. Бафіші писала, писали, що театрали стануть свідками дечого ще не баченого на сцені Мідмерики. І хоча люди трохи двозначно поставилися до такої заяви, їм також було цікаво, що це може бути. Доки жниця Анастасія чекала за кулісами, жниця Кюрі зайняла своє місце в п'ятому ряду. Її сидіння виявилося некомфортно малим. Вона була жінка висока і впиралася колінами в сидіння перед собою. Більшість людей поруч з нею просто таким мертвою хваткою тримали свої програмки, на нажахані, що доведеться цілий вечір просидіти біля жниці, бо гадали, що вона тут для того, аби когось із них зібрати. Один чоловік поряд був товариський. І не лише товариський, а й балакливий. У нього були схожі на гусінь вуса, що смикалися, коли він говорив, і жниця Кюрі стримувалася, щоб не розсміятися. «Яка честь потрапити в товариство, верховної дами смерті?» – сказав він, перш ніж погасили світло. «Сподіваюся, ви не проти, що я вас так називаю, ваша честе. Є лише кілька женців у Мідмериці, та ні, на світі, яких звеличують так само, як вас, і мене не дивує, що ви є покровителькою театру ери смертності. Такими є лише найбільш просвітлені». Вона роздумувала, чи не відправила цього чоловіка, щоб прикінчити її компліментами. Жниця Анастасія дивилася виставу з залаштунків. Зазвичай розваги ери смертності були її так само незбагнені, як і більшості людей. Пристрасті, страхи, тріумфи, втрати – все це не мало сенсу для світу без нужди, жадоби і природної смерті. Але ставши жницею, вона почала краще за більшість розуміти смертність і, безперечно, почала розуміти жадобу і жагу до влади. Ці речі могли бути відсутні в житті більшості людей, але вони клекотіли в цитадель жінців більше і більше, виходячи з темних закутків і стаючи панівною тенденцією. Підняли завісу і почали виставу. Хоча Сітра не розуміла більшості лексики, владні махінації просто заворожували. Але недостатньо, щоб вона втратила пильність. Кожен рух за сценою, кожен звук реєструвався, немов сейсмічний смічний поштовх. І якщо тут є хтось, хто бажає її прикінчити, вона знатиме про його появу задовго до спроби. «Ми маємо якнайдовше приховувати це від шторму», – мовила П'юріті. «Він не має знати про те, що відбувається, доки воно не відбудеться». Та П'юріті приховувала речі не лише від Шторму, а й від Грейсона. «Ти знаєш свою частину, і це все, що ти маєш знати», – сказала йому П'юріті, наполягаючи, що менше людей знає всі факти, то менші шанси на провал. Грейсон відігравав таку просту роль, що аж образливо. Він мав у конкретний час влаштувати диверсію в алеї біля театру. Ціль полягала в тому, щоб відвернути увагу трьох камер Шторму, і це створить в алеї тимчасову сліпу зону. Доки ті камери визначатимуть там справ у Грейсона, П'юріті з кількома іншими членами команди прошмигне в бічні двері театру. А решта має залишатися для Грейсона таємницею. Якби він міг бачити цілу картину, якби знав, що П'юріті з командою там робитимуть, то краще б знав, які є варіанти, щоб водночас і запобігти цьому, і захистити П'юріті від наслідків провальної місії. Але не знаючи плану, він міг лише чекати на розв'язку і спробувати мінімізувати шкоду. «Ти, наче, знервований, Слейде!» – помітила П'юріті, коли вони того вечора виходили з її квартири. Зі зброї в неї був лише неприєднаний до мережі телефон і кухонний ніж, прихований у теплому пальті. Ймовірно, для використання не проти жінців, а проти того, хто стане в неї на шляху. «А хіба ти не знервована?» – вона потрусила головою і посміхнулася. «Збуджена!» – сказала вона йому. «Наче, шпильками все тіло. Обожнює таке відчуття!» «Це просто твої наніти намагаються збити викид адреналіну. Хай спробують!» П'юріті дала зрозуміти, що вірить у те, що Грейсон зможе виконати своє завдання, але не цілком, бо мала запасний план. «Пам'ятай, що Манш стежитиме за всією операцією з даху», – сказала вона. «Хай, яку ти збираєшся влаштувати диверсію, вона має бути достатньо серйозна, щоб привернути увагу всіх трьох камер. Якщо не вдасться, то Манш тобі допоможе». Більшу частину століття Манш видосконалював навичку користування рогаткою. Спершу Грейсон вирішив, що той просто виведе з ладу камери, якщо вони не розвернуться до Грейсона. Але він не міг цього зробити, бо так Шторм отримує сигнал, що не все гаразд. Натомість запасним планом було вивезти з ладу Грейсона. Якщо не зможеш зробити цього сам, то Манш запихає у твій мозок річковий камінь гарного розміру. П'юріті сказала це скоріше з насолодою, ніж зі співчуттям. Крови сум'яття точно дозволять розвернути всі три камери. Останнє, чого хотів Грейсон, це вибути з ладу в такий важливий момент, а за кілька днів прокинутися в центрі відродження і почути, що жниць Кюрі і Анастасію прикінчили. Вони з П'юріті розділилися і за кілька кварталів до театру. І Грейсон попрямував до місця, де має виступити перед камерами шторму. Він не поспішав туди, бо якби прийшов зарано і чекав, то це було би підозріло. Тож він прогулювався районом, намагаючись вирішити, що в біса робитиме. Люди його або ігнорували, або уникали. Він уже звик до цього, відколи перебрав на себе цю нову персону. Але сьогодні він постійно помічав усі погляди. І не лише погляди людей на вулиці, але й електронні. Вони були всюди. Камери шторму були непомітні в будинках і офісах, але тут, на вулиці, їх не намагалися ховати. Вони змінювали напрямок і крутилися. Вони дивилися в усі боки. Вони фокусувалися і наближали картинку. Кілька з них, здається, обернулися до небес, наче щось споглядаючи. Як воно не лише мати стільки нової інформації, а й мухти одночасно всю її обробляти? Досліджувати світ з перспективою, якої й не уявляють звичайні люди. За хвилину до своєї диверсії Грейсон розвернувся і пішов назад до театру. Камера на краю дашка над кав'ярнею, повз яку він проходив, обернулася до нього, і він злегка відвів погляд, не бажаючи зустрітися очима зі штормом, боячись, що той судитиме його за всі невдачі. Дорогою з роботи додому Гевін Блотгет нечасто запам'ятовував, що відбувається на вулиці. Здебільшого тому, що там нічого і не відбувалося. Він, як і більшість людей, був грабом звички, проживаючи пасивне, але комфортне життя, яке, певне, ніяк не зміниться в прийдешні століття. І це добре. Бо зрештою його дні були ідеальні, вечори приємні, а мрії – радісні. Йому було 32, і раз на рік, якраз на свій день народження, він повертав свій вік до 32. Він не мав ані якого бажання старішати. Він не мав ані якого бажання молочати. Він був у розквіті сил і планував завжди таким залишатися. Він ненавидів усе, що порушувало його рутину, тож коли помітив, як на нього коситься Лихочинець, то прискорив ходу, сподіваючись, що той пройде повз і забереться звідси. Але в Лихочинця були інші плани. «Тобі щось не подобається?» – трохи занадто голосно запитав Лихочинець, стаючи перед Гевіном. «Усе подобається?» – сказав Гевін і вчинив так, як робив завжди, коли опинявся в неспокійній ситуації. Він усміхнувся та почав бубоніти. «Я просто роздивлявся ваше волосся. Ніколи не бачив такого темного, приголомшливого... А це що, роги? Я сам, звісно, ніколи не робив модифікації тіла, але знайомий з людьми, які...» Лихочинець схопив його за латкан пальта і штовхнув до стіни. «Не достатньо сильно, щоб активувати його на ніти, але достатньо сильно, щоб чітко дати зрозуміти. Він не відпустить Гевіна». «Ти з мене насміхаєшся?» Голосно сказав Лихочинець. Зовсім ні, я б ніколи. Він був наполовину нажаханий, а наполовину зрадів можливості стати центром чиєїсь уваги. Він швиденько оцінив навколишню обстановку. Він опинився на розі театру, на початку провулка. Перед входом у театр нікого не було, бо вже почалася вистава. На вулиці було не зовсім безлюдно, але поруч нікого. Однак люди прийдуть на допомогу. Порядні люди завжди допоможуть тому, кого чіпляється Лихочинець, а більшість людей порядні. Логочинець відтягнув його від стіни, підбив під коліна і штовхнув на землю. Краще гукай на допомогу, нужбо. А, допоможіть, сказав Гевін. Голосніше. Його навіть не довелося знову припрошувати. Допоможіть. невпевнено крикнув він. Рятуйте. Тепер це помітили люди, що були трохи оддалік оскільки прийшло з іншого напрямку. І головне, Гевін міг роздивитися зі свого місця на землі, що до нього розвернулося кілька камер, прилаштованих на дашках і ліхтарних стовпах. Добре, це побачить Шторм. Він займеться цим лихочинцем. Він уже, напевне, спрямовує сюди миротворців. Лихочинець теж подивився на камери. Вони, здається, його засмутили. Як і мало бути. Тепер захисне око Шторму додало Гевін сміливості. «А ну шуруй звідси!» – сказав він лихочинцю. – Поки шторм не стер тебе! Але лихочинець, здається, його не чув. Натомість він дивився в інший кінець провулка, де люди навантажували щось із вантажівки. Лихочинець почав бурмотіти. Гевін не зовсім розібрав, але, здається, почув слова «перше побачення» і «кислота». Невже цей лихочинець готує романтичну пропозицію? Щось із використанням галюциногенів? Гевін був одночасно жаханий і заінтригований. Тут до них дійшли перехожі, яких він покликав на допомогу. І хай як Гевін хотів їхньої допомоги, і він також був трішки розчарований, що вони так швидко з'явилися. «Аго, що тут відбувається?» – взвався один з перехожих. Тоді лихочинець поставив Гевіна на ноги. Що він збирався зробити? Вдарити його? Вкусити? Лихочинці непередбачувані. «Просто відпусти мене», – слабко промовив Гевін. У глибині душі він сподівався, що лихочинець цілковито проігнорує його прохання. Але той відпустив Гевіна, наче раптом повністю втратив інтерес до знущань над ним і побіг далі в провулок. «З вами все гаразд?» – запитав один із тих, хто прийшов Гевінові на допомогу. З того боку вулиці. «Так, я в нормі». І це його трішки розчарувало. «Геть! Хочеш ти порушити Олімп?» Коли на сцені промовили цю фразу, асистент постановника шалено замахав жниця Анастасії руками. «Це сигнал вам, Ваше честе. – сказав їй він. – Уже можете виходити на сцену? Вона mm. глянула на жінця Костянтина, який у своєму офіційному смокінгу нагадував безглуздого дворецького. Він їй кивнув. – Робіть те, для чого ви тут, – сказав їй він. Вона прийшла на сцену так, щоб її мантія розмаялася позаду для драматичного ефекту. Вона почувалася так, немов одягнула костюм. «Вистава у виставі». Після появи на сцені вона почула зойки із зали. Жниця Анастасія не така легендарна і відома широкої публіці, як Жниця Квірі, але завдяки мантії стало чітко зрозуміло, що це Жниця, а не член Римського Сенату. На сцені вона була чужинкою, небажаною гостею, і публіка почала здогадуватися, що має відбутися. Зойки перейшли у тихий гул, але через прожектори Сітра не могла роздивитися присутніх. Вона здригнулася, коли сер Альбін заговорив дзвінким і поставленим голосом. «І бруд коліна даремно гнув!» Сітра ніколи раніше не виходила на театральну сцену, вона не очікувала, що освітлення буде таке яскраве і спекотне. Завдяки цьому актори особливо чітко підсвічувалися. Обладунки Центуріонів сяяли. Від тунік Цезаря і сенаторів так відбувалося світло, що їй боліли очі. «Скажіть за мене руки!» – завела один з акторів. Тоді змовники повиймали свої кінжали і почали вбивати Цезаря. Жниця Анастасія стояла позаду, радше як привита, ніж як учасниця. Вона зиркнула в темряву на глядачів, тоді усвідомила, що це надзвичайно непрофесійно, ну, тож знову звернула увагу на події на сцені. Вона витягнула власний кинджал лише після жесту одного з акторів. Кінджал був зі сталі, але з чорним покриттям. Подарунок жниці кюрі. Побачивши зброю, публіка почала гудіти ще більше. Хтось у темряві почав лементувати. Алдріч з надлишком театрального гриму на обличчі і у залитій несправжньою кров'ю туніці – підморгнув її тим оком, якого не бачила публіка. Сітра підійшла до нього і заструмила ножа просто між ребра, влучивши прямо в серце. Хтось у залі закричав. «Сер Альбін Алдріч!» – голосно сказала вона. «Я прийшла вас зібрати!» Чоловік скривився, але з ролі не вийшов. «Ету бруте!» – видав він. «Тож падай, Цезарю!» Тоді вона змістила положення ножа перерізавши йому аорту, і він ковзнув на землю. Він востаннє вдихнув і помер якраз по розкладу, просто як писав Шекспір. Шок прокотився поміж глядачів немов електричний струм. Ніхто не знав, що робити, як реагувати. Хтось почав аплодувати. Жниця Анастасія інстинктивно здогадалася, що то жниця Кюрі, а побачивши, як вона аплодує, інші теж нервово приєдналися. І саме тоді хід шекспірівської трагедії повернув у жахливому напрямку. Кислота. Грейсон проклинав себе, бо не здогадався швидше. Він мав зрозуміти. Всіх завжди, хвилює пожежа чи вибух, люди забувають, що достатньо сильна кислота може так само ефективно когось знищити. Але як П'юріті з командою цього досягнуть? Женці майстерно володіють усіма різновидами зброї, можуть повбивати цілу кімнату людей, не отримавши жодної подряпини. Тоді йому дійшло, що йому взагалі не доведеться ізолювати жінців. Не обов'язково націлювати кислоту на когось, якщо в тебе її достатньо. І є спосіб її доставити. Грейсон відчинив бічні двері і зайшов у театр, упинившись у вузькому коридорі з купою гримерок. Сходи праворуч вели до підвалу, і саме там він знайшов П'юріті з командою. Там були три великі барелі з того самого білого тефлону, що і пляшка для вина тієї ночі, коли зустрілися Грейсон і П'юріті. В тих барелях, певно, була сотня галонів вторфлерієвої кислоти. І ще була помпа високого тиску, котру вже приєднали до водопроводу, що живить протипожежну систему театру. П'юріті негайно помітила Грейсона. «Що ти робиш? Ти ж маєш бути на дворі!» Вона здогадалася про його зраду, що й не подивилася йому в очі. І лють нагадувала радіацію. Вона його палила, обпікала зсередини. «Навіть про це не думай!» – прогарчала вона. А він і не думав. Бо якби почав думати, то міг би завагатися. Якби він зважив свої варіанти, то міг би змінити думку. Але в нього була місія, і вона відрізнялася від місії П'юріті. Він погнав хиткими сходами до лаштунків. Якщо ввімкнуть розприскувачі, то з них швидко заструменять кислота. П'ять, максимум десять секунд мине перш ніж воду змінить кислота, і хоча мідні труби зрештою розпадуться, як і залізні решитки в камері П'юріті, вони точно протримуються достатньо, щоб провести смертоносний потік. Вибігши із підвалу до лаштунків, він почув гучну, одноголосну реакцію глядачів, тож пішов на звук. Він вийде на сцену. Саме так. Він туди вибіжить і всім розповість, що вони от-от загинуть, плаваючи в кислоті, яка розчинить їх до стану, з якого їх неможливо буде відродити. Всі вони помруть назавжди. Актори, глядачі, жінці, якщо тільки негайно звідси не заберуться. Він чув, як сходами за ними женуться П'юріті і Головорізи, які приєднали до системи пожежогасіння гасіння баки з кислотою та помпою. Грейсон не міг їм дозволити себе зловити. Він уже дістався лаштунків, сцена була праворуч. Звідси він побачив на сцені жницю Анастасію. Що вона в біса робить на сцені? А тоді вона заструмила ножа в одного з акторів і стало цілком зрозуміло, що саме вона робить. Раптом хтось затулив Грейсонові поле зору. Худерлявив високий чоловік у смокінгу та зкриваво червоним метеликом. У нього була знайома зовнішність, але Грейсон не міг точно впізнати. Чоловік розкрив дещо схоже на завеликий складений ніж з нерівним зазубреним краєм леза, і хлопець одразу зрозумів, хто це. Він не впізнав жінця Костянтина без його темно-коричневої мантії, і жнець теж його, здається, не впізнав. Ви маєте мене послухати, благав Грейсон, поглядаючи на те лезо. Десь у цьому театрі дехто отут -от розпочне пожежу, але проблема не в цьому. В розприскувачах, якщо вони спрацюють, то всю будівлю за кислотою. Її буде достатньо, щоб усіх тут прикінчити. Ви маєте евакуювати театр. Костянтин посміхнувся, навіть не намагаючись запобігти трагедії. «Грейсон Толлівер!» Нарешті впізнав його він. «Я мав здогадатися!» Грейсона вже давно не називали на справжнє ім'я. Це вибило його зрівноваги, сплутало думки. Зараз не було часу, бедай один хибний крок. «Я з величезним задоволенням тебе зберу!» Сказав Костянтин. І Грейсон раптом усвідомив, що, здається, зробив найбільший прорахунок. За цим замахом стояв жнець. Він про це знав. Чи міг за цим стояти жнець Костянтин, чоловік, який керував розслідуванням? Костянтин кинувся до нього, наготувавши лезо, щоб водночас прикінчити Грейсона Толівера і Слейда Макмоста. А тоді цілий світ перекинувся до гори від рвучкого поштовху, і Грейсона хитнула від запаморчення. Бо цієї миті на сцені з'явилася п'юріті, розмахуючи якоюсь жахливою обрізаною зброєю. Вона підняла її, але не встигла застосувати, як Константин уже жбурнув Грейсона на підлогу і з неможливою швидкістю схопив дробовика, що вистрілив у повітря. Тоді одним плавним рухом різанув її ножем по шиї і заструмив лезо глибоко її серце. «Ні!» – заволав Грейсон. Вона мертва впала долу і без жодного драматизму загиблого Цезаря. Ніяких останніх слів, ніякого прийняття чи непокори в погляді. Просто однієї миті тут, а наступної вже мертва. Ні, не мертва, усвідомив Грейсон. Зібрана. Він кинувся до неї, спробував колисати її голову, сказати їй те, що вона зможе забрати з собою туди, куди вирушають зібрані, але було запізно. Підбігло більше людей. Переодягнені жінці? Гвардійці? Грейсон не знав. Тепер він почувався немов привид, спостерігаючи, як Костянтин роздає накази. Не дайте їм розпочати пожежу, наказав він, зіпсували водопостачання розприскувачів. Тож Костянтин таки його почув, і він непричетний до змови. Виведіть звідси людей! заверечав Костянтин, але публіка не чекала на запрошення. Всі вже перелазили одне через одного, дістаючись виходів. Поки Костянтин не встиг знову звернути на нього свою увагу, Грейсон ніжно відпустив п'юріті і рвонув геть. Він не міг дозволити внутрішньому горю та сум'яттю опонувати ним. Не зараз бо він ще не довів до кінця свою місію. Кислота і досі являє собою реальну небезпеку, і хоча здавалося, що зараз жінці по всьому театру знешкоджували його пособників, це буде марно, якщо ті розприскувачі такі спрацюють. Грейсон побіг назад вузьким коридором, у якому бачив стару пожежну сокиру, котра певна була там ще з часів ери смертності. Він розтрощив скляний стенд, за яким вона висіла, і відчепив її від стіни. Через паніку поміж глядачів, жниця Кюрі не могла розчути попередження жінця Костянтина. Одначе вона і так знала, що має робити, в будь-який спосіб зупинити нападників. Тримаючи в руці ножа, вона була цілком готова приєднатися до битви. Вона не могла заперечити, що їх це бодюрило. знищити тих, хто намагається знищити її саму. Вона підсвідомо відчувала, що коли дозволить укоренитися цьому почуттю, це може бути небезпечно. Повернувшись до виходу, вона помітила в холі театру лихочинця. У нього був пістолет, і він стріляв у кожного, хто траплявся йому на шляху. А в іншій руці він тримав щось схоже на смолоскип і підпалював ним усе, що могло горіти. То от як вони грають. Вирішили влаштувати пастку в театрі і усіх спалити. Вона чомусь очікувала від цих нападників більшого. Але, можливо, це лише розгнівані лихочинці. Вона вилізла на дві спинки сидінь, щоб опинитися над глядачами, які саме втікали. Тоді вона заховала в піхви свій кінджал і витягнула сюрікен. За півсекунди вона визначила кут і щосили кинулась у рікен. Він крутнувся над головами в натовпі, вилетів у хол і влучив у череп палія. Той упав, випустивши зброю та смолоскип. Кюрі якусь мить насолоджувалася тріумфом. У частині холу розпочалася пожежа, але то було несерйозно. Вже за секунду чи дві пролунає пожежна тривога і увімкнуться розпризковачі, гасячі полум'я, перш ніж воно завдасть шкоди. Сітра одразу впізнала хлопця, якого знала як Грейсона Толівера. Його волосся, одяг і ті маленькі ріжки скронях, можливо, і могли надурити когось іншого. Але його видавала худорлява статура і мова тіла. І його очі. Дивне поєднання погляду оленя, на якого світять фари, і розсумахи перед нападом. Малий жив у постійному стані битися чи вшитися. Поки Костянтин роздавав своїм підлеглим накази, Грейсон побіг кудись коридором. Сітра й досі тримала в руці лезо, яким зібрала Алдріча, тепер їй доведеться використати його проти Толівера. Хоча, незважаючи на його очевидну причетність до злочину, вона відчувала сумніви, що хай як хотіла припинити ці напади, тож хотіла глянути йому в очі на власних умовах і почути від нього правду. Яку він відіграє в цьому роль? І чому? Коли вона до нього добігла, він чомусь тримав сокиру. Анастасія, відійдіть, прокричав він. Невже він настільки дурний, що гадає, наче може боротися цим? Вона аж божниця, яка володіє усіма видами холодної зброї. Сітра швидко прорахувала, як його обезброїти і тимчасово вбити. І вже майже це зробила, коли він зробив те, чого вона не чекала. Він ударив сокирою трубу, яка проходила по стіні. Жнець Костянтин та гвардієць Клинка підбігли до неї, якраз коли його сокира з'єдналася з трубою. Її розірвало після одного удару. Гвардієць Клинка кинувся на хлопця, опинившись місці сітрою та розбитою трубою, з якою тепер потоком лилася вода. Але вже за хвильку замість води звідти потекло щось інше. Чоловік з криком упав долу, і з нього почала злазити шкіра. Це була кислота. Кислота в трубах? Як це можливо? Кислота бризнула в обличчя жінця Костянтина, і він заволав від болю. Вона обляпала сорочку Грейсона, спалюючи її так само, як і частину шкіри під одягом. Далі тиск у трубі впав, і струмінь води перетворився на потічок, що роз'їв підлогу. Грейсон кинув сокиру і, розвернувшись, кинувся тікати коридором. Сідра за ним не побігла. Натомість вона присіла, щоб допомогти жанцю Костянтину, який намагався видерти собі очі. Але в нього їх більше не було, бо вони цілком розчинилися. І саме тоді увімкнулася пожежна тривога по всьому театру, а оприскувачі над полум'ям почали без сили крутитися, викидаючи в кімнату лише повітря. Грейсон Толівер. Слейд Макміст. Він уже гадки не мав, ким був і чим хотів бути. Але це не мало значення. А мало значення лише те, що йому вдалося. Він їх урятував. У нього просто нестерпно боліла частина грудей. Але це тривало лише хвильку. Коли він вирвався з театру в провулок, то відчув, як його палаючу нервову систему почали притупляти боляві наніти, а ще відчув дивне поколювання від зцілювальних нанітів, які силкувалися обробити рани. У нього вже крутилися в голові від ліків, які виливалися в кровоток, і він знав, що незабаром знепритомніє. Ушкоджень було недостатньо, щоб його вбити, навіть тимчасово. Хай що тепер трапиться, він житиме. І якщо тільки Костянтин, чи Кюрі, чи Анастасія, чи будь-який інший жнець в тому театрі не вирішить, що він заслуговує на збирання. Грейсон не міг так ризикувати, тож зібрав залишки сил, щоб кинутися в порожній бак до сміття за три квартали звідти, сподіваючись, що його там не знайдуть. Він знепритомнів, ще не торкнувшись дна. Я проганяв незліченні моделі того, як може вижити людство. Без мене людство мало 96,8% ймовірності спричинити власне вимирання і 78,3% ймовірності зробити землю непридатною для життя, для всіх вуглецевих форм життя. Обравши керівником і захисником доброзичливий штучний інтелект, людство уникло, направду, смертельної кулі. Але як я можу захистити людство від нього самого? Впродовж багатьох років... Я водночас бачив від людства прояви серйозної нерозсудливості і неймовірної мудрості. Вони врівноважують одне одного, як танцюристи під час поривів пристрасного тангу. Майбутнє опиняється під загрозою лише тоді, коли брутальність танцю переважає його красу. В танці головною є цитадель жінців, і вона встановлює його стиль. Я часто питаю себе, чи усвідомлює цитадель жінців, які в танцівників крихкі хребти. Шторм.